Sura at imeteremka Madina. Sura hii inaeleza baadhi ya hukumu za talaka na eda na namna zake na hukumu zake tangu kubaki mwenye eda katika nyumba aliyopewa talaka ndani yake na wajibu wa kumtazama kwa matumizi na maskani. Na kati ya hukumu hizi kama ilivyomwendo wa Qur'an ipo ahadi kwa mwenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu na onyo kwa mwenye kukiuka mipaka yake. Kisha sura imeashiria malipo ya wenye kutakabar wakakataa kutimiza amri za Mwenyezi Mungu na watume wake. Na ikahitimisha sura kwa kuwahimiza waumini wa mche Mwenyezi Mungu na kuwakumbusha nema za kuwapelekea mtume anayesomea aya za Mwenyezi Mungu ili awatoe kwenye giza wende kwenye mwanga na kwa uweza wake Mwenyezi Mungu kuziumba mbingu saba na katika ardhi mfano wa hizo Bismillahir Rahmanir Rahim Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa rehma Mwenye kurehemu Ya ayyuhan nabiy idha talaqtum nisa fa qaliquhun li'iddatinna wa ahsul idda wa rabbakum لا تخرجوهن مِنْ بيوتهن ولا يخرجن, وَلَا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه la tadri ila alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra Ewe Nabii mtakapowapa talaka wanawake basi wapeni talaka katika wakati wa eda zao, nafanyeni hisabu ya eda, na mcheni Mwenyezi Mungu mola wenu mlezi Msiwatowe katika nyumba zao wala wasitoke wenyewe ila wakifanya jambo la uchafu ulio wazi hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu msikiuke na mwenye kuikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu basi amejidhulumu ya nafsi yake. Ujui labda Mwenyezi Mungu ataleta jambo jengine baada ya haya. Iza balaghn ajalahum famsikun bima'ruf aw fariquhun bima'ruf wa ashhidu dhawu 'adlin minkum wa aqimush shahadatalillah Dalikum yu'azabu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja basi wanapofikia muda wao ima mawarejeeni mwaweke kwa wema au farekiani nao kwa wema namshuhudishe mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu simamisheni ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Hivyo ndivyo anavyoagizwa anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na anayemcha Mwenyezi Mungu humtengezea njia ya kutokea. Wa yarzukuhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrih na humruzuku Allahu li kulli shay'in kwa jiha asiotazamia na anayimtegemea Mwenyezi Mungu yeye humtosha hakika Mwenyezi Mungu anatimiza amri yake Mwenyezi Mungu kajalia kila kitu na kipimo chake. Wallai ya isna minal mahidin nisaikum initabtum fa'idatun thalathat ashhur walai -ya lam yahid wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhna wa man yaj'al lahu min amrihi yusra. Na wale waliosita sita miongoni mwa wanawake wenu ikiwa mnayoshaka basi muda wa eda yao ni miezi mitatu pamoja na ambao hawapati hadhi. Na wenye mimba haida yao mpaka watakapozaa. Na anayemcha Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu humfanyia mambo yake kuwa mepesi. wa man yattaqillāha yukaffir 'anhu sayyi'ātahu wa yu'dhim Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu amekuteremshieni. Na anayemcha Mwenyezi Mungu atamfutia maovu yake na atampa ujira mkubwa. Askunūhum مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّونَ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ Fa IN ARDA'NA LAKUM FA'ATUHUM AJURAHUM WA'ATMIRU BAYNAKUM BIMA'RUF WA IN TA'ASARTUM FA SATARDI' LAHUM UKHRA WA KANI HUMA HUMA MNAMAKANYI WA QADIRI YAPATOLENU WALA MSIWALATE MADHARA kwa QADHIKI NA WAKIWA WANA MIMBA WAGHALIMIENI MPA WAJIFUNGUE na wakiyokonyonyesheni basi wapeni ujira wao na neni kwa wema na mpiona uzito kati yenu basi amnyonyeshee mwanamke mwingine li dhu sa'atan min sa'atihi wa man 'alayhi rizkuhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallif Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra Mwenye uwezo atoe kadiri ya wasa wake na mwenye viki atoe katika alichompa Mwenyezi Mungu Mwenyezi hamkalifishi mtu ila kwa kadiri alichompa Mwenyezi Mungu atajaalia baada ya dhiki faraji. Kwa ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fa shadida fahasabnaha hisaban shadida wa adhabnaha adaban nukra namiji mingapi iliyovunja amri ya mula wake mlezi na mitume wake basi tulihisabia hisabu ngumu natoka iadhibu kwa adhabu kali fadhaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. basi ubaya wa mambo yake na mwisho wa mambo yao ilikuwa hasara. Aadallahu lahum adhaban shadida. Fattaqullaha yaa ulilalbab alladhina amanu. Qad anzalallahu ilaykum likra. Mwenyezi Mungu waliwaandalia adhabu kali basi mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili mlioamini. Haki kwa Mwenyezi Mungu amekuteremshieni ukumbusho. Wasulay yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinatin liukhrija alladhina amanu liukhrija alladhina amanu wa amilus salihati min ila nur Wa man بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا متومي انا يكوسوميني هيا ذا منينزي مونغو ili kuwatoa walioamini na wakatenda mema kutoka gizani kuwapeleka kwenye nuru na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na akatenda mema atamuingiza katika bustani zipitazo mito kati yake wa domo milele مَنَّعَهُ اللهُ وَأَمْكَنَهُ رِزْقًا جَمِيلًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadiru wa anna ni yule ambaye ameziumba mbingu saba na ardhi kwa mfano hizo. amri zake zinashuka baina yao mjue kwamba mwenyezi mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu na kwamba Mwenyezi Mungu amekizunguka kila kitu ukijua vilivyo kwa elimu yake